السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على مبعوث رحمه للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بانيه واستراجا منيرا وعلى اهله الطاهرين وعلى اصحاب الكرام الذين لازمهم لازمه ظل لصاحبه wa mwanadamu ahabu ila yaumiddin wa wa'ta. Ah baada kunshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imamu hapa kazungumza mengi. Lakini ndio uhalisia ulivo. Maana leo moto unanunuliwa. Lakini pepo ni na watu wataka Mtoa mafanyaje? ehhe angalia madhambi yote takriban na kalamio. Ausifo, anataka kuzini atatoa hela, anataka kulewa, anacheza kamari. Kila aina maasi leo Lakini pepo bure, kuja msikitini hamna anayekudai pesa. Kuja darsa ukasikiliza kuna anayekudai pesa na uwenda ukatoka na kitu kikakusaidia ikawa ni sababu ya wewe na huyo na yule kwenda janna. Allah tujalie ni katika wale wenye kupenda kusikiliza haki. Yes. Tuzungaka katika imani. Uislamu unakwenda na matukio na hauko nyuma na matukio yapo mengi ambayo tunayajua yanazungumzwa na wanazuoni wetu lakini hapo ambayo yanatuka na yanahitaji waislamu kuwa awea nayo kuyafahamu na hukumu ya sheria na mustakbali wa majambo na hili pia ni agizo la Mtume muhammaden sallallahu alaihi wasallam akioeleza waislamu kwamba wa, wa, wa, wa kufuatilia habari za waislamu na akawa aka aka, aka, aka lugha ya mkazo sana akimwambia wa waislamu alamiahamni de umuri muslimin falesa minna asishughulika na majambo ya waislamu si katika sisi. Kwa hiyo jambo lolote linalotuka katika ulimwingu wa Uislamu ni la kwetu sisi. Hatulipokei kama ni wa Afrika au wa Tanzania, wa Kenya, wa Uganda, wa Saudi, wa Yemen, Aa, tunalipokea kama waislamu kwa sababu ujumbe wa Uislam ni ujumbe mmoja in huwa illa dhikrun lil alamin haujao ujumbe wa Kiislamu isipokuwa ni ujumbe wa Kilimwengu kwa lolote linatoka katika ulimwengu wa Kiislamu linatuhusu sisi kwa hiyo yale masuala ya kiuchumi ni masala, ki jami, ni masala ki ni ya kijamii ni ya kisiasa, ndivyo yametuka katika ulimwengu wa Kiislamu bila shaka yanatuhusu utashangaa ndani ya Utashanga Qur'ani katika surati ar sura ikapewa jina kabisa surati room, sura ya roma Roman Empire ilikuwa ni dola kubwa sana zamani hizo na kuna mazungumzo mengi ya mtume Muhammad juu ya dola hii na ndio dola pekee yake iliyobaki haijavunjwa na itavunjwa Allah lakini Qur'ani kwa kutambua siasa za kimataifa na inayojiri katika mataifa mbali imekuja na sura nzima ikaita surati room hawa kwa makkah waislam huko yanawahusuni ya roma lakini qur'ani ikaja ikatuambia alif lam mim ghalibatir rum fi adnal ardh wa hum min ba'di ghalabihim sayghlibun allah kaanza na maneno yake alif lam mim ghalibatir rum imeshinda roma hawa kwa makkah waislam haujafika roma Hakuna Muislamu hata mmoja hicho katika Roman Empire. Lakini bwana kuna habari aroma, guli room, baade, ya Roma, Ghulibatir oh Rum, kumeshinda Roma. Wao mimi baada ya ghalabu kimsa baada ya kushindwa watashinda. Kwa hiyo maana aya kama hii tupapicha picha kwamba na sisi tuangazie siasa za kimataifa na zinazohusu waislamu na wa waislamu wa kwa sababu sisi tuko ulimwenguni na sisi ndi wasimamizi wasimamizi hasa khalis wa ulimwengu kwa mujibu wa Qur'ani Tukilimi wasimamizi ni waislamu kwa moyo Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala anapotu katika aya kama hii anatufungua tuwe na wenye kuangazia mambo mbalimbali mbali ulimwenguni sasa kwa anae habari, Imam aligusha hapa watu wanafadhili habari zaidi labda mapira na na na. Lakini kama Muislamu anatakiwa kufuatilia habari za Waislamu, iwe ni za kijamii au za kisiasa au za kiuchumi. Leo ulimwengu unajua kinachoendelea katika ardhi ya Afghanistan. Kama Waislamu, kama wa Uislamu wa tunaangaliza tunaangalizia ugani katika mazingira kama yale kwa sababu ardhi ya Waislamu na inawausu Waislamu. Kwa kama Waislamu kiangalia kwa aya kama hii inatupa picha tupige picha tupige macho kuangalia yanayojiri katika maeneo hayo bidali ni waislamu hata kama ni kwa si waislamu tunapaswa kuyaangalia kwa kina sasa kwa sababu ni ardhi ya uislamu tunaangalia kwa kina zaidi kama ambavyo leo watu wana moyo na ari ya kuangalia mapira na kufatilia mipira ya nje basi ungepaswa kufuatilia siasa za Kilimwengu kwa sababu Uislamu una siasa na, na ni mfumo kamili wa maisha ya mwanadamu na unapaswa usimamie maisha ya watu na ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyouleta tumeupokea katika mapokeo ambayo labda sio sahihi sana kama labda ni dini ya kiroho kwa kama hivi umefunga umemtembelea mgonjwa na suna ya ndevu na suruali fupi ukawa na wake wake, wake wawili wa tatu intah al-amri imeisha au labda dini yako nne za msikiti ukitoka hapo nje hausiki tena uislamu nje maisha nje ya msikiti no islam sio haukuja kwa picha hiyo islam mekua na picha kwamba ni mfumo kamili wa maisha ya mwanadamu tena leo ni allah subhana wa ta'ala Aki utangazia uislamu atatangazia uislamu na kuutangazia ulimwengu al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislamu dinan kwa hivyo kama uislamu kinapaswa pia tupate picha halisi yanayoendelea katika ardhi zile na maeneo mengine kama yanavyozuka huwa tunayazungumza ili tuweze kutoa picha halisi ya uislamu uh, na hukumu ya sheria katika qadhia uh, kama hizo Ardhi ya Afghanistan ni ardhi ya Waislamu. Ardhi hii ina historia ndefu. Kwa kifupi, ni ime ambayo imebaki kuwa ndani ya dola ya Kiislamu, ikiitwa Khorasan. Na baadaye dola ya Kiislamu na maeneo yale mpaka Middle East yote hii mpaka gawanywa vikapatikana nchi nne kwao utaikuta pia Afghanistan kajitenga Pakistan kwa na Pakistan yote ilikuwa ni moja ilikuwa ni Hindi ilikuwa ni India ambayo ikakatwa ikawa Pakistan na Bangladesh lakini asli ilikuwa ni moja baada ya magharibi kuingia na kuspasua pasua ardhi za waislamu ndiyo wakatoa majina kama haya Afghanistan Tajikistan Uzbekistan na nchi zingine ambayo jumla yake ikita Khorasan ardhi ile na dola Kislamu lakini baadaye dola nilivomvunjika itagawika kama zilivogawika nyingine. Na upakao panatawala mbali mbali katika ardhi ile. Lakini kwa tunazungumzia haya yaliyojiri katika ardhi ile ambayo leo ndio gumzo la ulimwengu. ardhi ya Afganistani ni miongoni mwa ardhi ambazo zina mali nyingi chini ya ardhi. Na mataifa yote ambayo ni masupa power huwe yanitamani ardhi ile na kuitamani mali ghafi na upatikana chini ya ardhi ile. Kwa tukaona mataifa makubwa matatu ambayo la tatu la Amerika likivamia ardhi ya Afganistani na kutaka kuitawalia na kuchukua eliyomo achilia mbali sababu nyingine kwamba labda nafsia au mtizamo wa watu wa ardhi ile Uislamu wao mtizamo wao uko juu zaidi yani kitu ambacho kinapendeza katika maisha yao ni kuishi maisha ya Kiislamu jipokuwa wajibahika kuishi ndani ya dola ya khilafa ya Kiislamu kama vao tutabainisha hapo mbele kwa hiyo ardhi ya afghanistani imepata kuvamiwa na mataifa matatu makubwa. Tukirudi nyuma sana tukaangalia ilivyo ilivokwenda ikaandaje tutakuwa tunatumia muda mkubwa sana. Ningependa tuzungumzie haya ambayo yamejiri na sasa hivi vyombo vya habari duniani vinahanikiza habari ya Afghanistan. Alingia Mwingereza hakufanikiwa akaondoka. Akaingia Russia akadumu miaka tisa na wakati ule ni umoja wa nchi za kisovieti akakabiliana na ardhi ya waislam katika ardhi ya afghanistani na hapa kidogo tungeza kurekebisha mafuhumu bila ikhtisar kwa ufupi sana mnake na imani itakuwa na masalimu mengi hapo baadaye Russia alingoingia katika ardhi ya afghanistani na kuleta mchafukoga mkubwa Waislamu wakaweza kuungana kwa pamoja ili kuweza kupigana na adui. Na katika hali hiyo waislamu umegawa mapambano katika sura mbili kubwa. Ambayo moja tunaita jihadu daf'i au jihadu ddifa'i na jihadu at au jihadu al-hujum. Yaani waislamu wanapovamia katika ardhi yao wakapambana kumtoa adui katika ardhi yao ile ni jihad inaitha jihadu ad-daf'i au jihadu ad-difa'i ambao hii imefanyika wakati zama hizo wakati wa mtume Muhammad kama ambao ukiangalia labda vita ya Uhud ilikuwa ni jihadu ad-daf'i walikuja kuvamiwa na maadui katika ardhi yao kwa hiyo na kulikuwa na jihadu al-wujub au talabi kupambana kama vile akaenda maeneo mengine akipeleka jeshi au akienda mwenyewe zile zilikuwa zaitwa jihadu ad alhujum sasa hivi Afghanistan ya kwanza ilivamiwa na Waingereza kisha baadaye wakaja wakavamiwa na Warushia miaka tisa wanapambana ile kipindi cha 70 tunaita jihadu ad dafi yani jihadi ya kujilinda mnapovamiwa na maadui kwa kuwa mvamizi ni Mrashi na Mrashi imevamia maeneo mengi kama ambavyo yalivyokuwa Amerika. Mrashi alivamia Chechnia. Mrashi alivamia Yemen wakati ni Soviet Union akaweza kuikata mara mbili kwa kuna Yemen ya huku na ya kule na akalazimisha fikra za communist ya Pija marufu ya marufuku habari ya kusoma Qur'ani swala na zinginezo na ardhi zinginezo ambazo baadaye zikuja zikazitoa katika umoja wa wetu zikawa ni ardhi nyenye kutegemea ambazo zikuwa zina Waislam kama Uzbekistan na wengine. Kwa hiyo alipoingia katika ardhi ya Pakistan Waislam wakaungana ambao walikuwa ni wandani ya ardhi ya Pakistan yenyewe na wa nje ya ardhi ya Pakistan. Of course walianza mapambano kabla ya wanje kuja yani wale wale watu wa kwa silaha zao walizokuwa nazo na kwa umoja wao wale kupambana na adui walianza mapambano kikawaida mataifa makubwa huwa take advantage kwa hiyo baada ya kuona mapambano yameiva huwa wanaidandia agenda kwa mbele ili waweze kuingiza fikra zao za kisiasa na waweze kutengeneza Uh, ushawishi wao wakiutawala baada ya yale machafuko kuondoka. Kwa baada yale machafuko kupa mavita kushika kasi, Amerika akaona hii ni chanzo, akatoa kwa na Cold War, kuna mvutano wa kambi ya wa Sovieti na kambi ya wa magharibi ikiongozwa na Amerika. Yote ni mataifa ambayo ni super power kila kila mmoja anataka aje juu kwa kila namna, kwa utawala, kwa nguvu za kijeshi na uchumi na nando. Hao wakiwa na mfumo wa communism na ujamaa wake na hawa walikuwa na ubeper na demokrasia yao. Kwa hivyo baada ya mapambano kuwa wamechukua nafasi kubwa, Amerika akaweza kutumia ushawishi wake kwa zile nchi ambazo zilikuwa chini yake kama vibaraka wao, ambayo majority ilikuwa ni nchi za Middle East kama vile Saudi na na na, wakawahamasisha vijana wa Kiislamu waende wakapambane dhidi uh, ya mvamizi waliovamia ardhi ya waislamu ya Afghanistan. Wapo walioshawishika kabla ya ha, ha, ka, kabla ya kushawishiwa na tawala zao. Wapo Uislamu waliotangulia kule mapema kwamba ile ni ardhi ya Uislamu imevamiwa. Sisi kama Waislamu tuna haki ya kwenda kuwanusuru Waislamu wa, wa afghanistani wanaovamiwa na dola ya kifu, ya kirusi kwapo walio kishatangulia lakini baadaye kaja umbo ya pili au uh, grupu la pili ambao walikuwa lina ushawishi kutoka kwa watawala kweli mimi zikahanikiza watu wakishajishwa waende kuwanusuru Waislamu wenzao sasa baada ya kuonekana kuna picha hiyo mrashi akawa anapambana kwa sura mbili yani akazidisha mapambano kwa sura mbili kwanza hataki aibu kwamba yeye ni ni super power kipindi kile kwa kuja kuonekana ameshindwa na watu ambao wana silaha duni dhaifu ni watu ambao uchumi wao uko chini sana wanishinde hapana anataka kuonesha yeye ni super power lakini pili ameongeza hasira zaidi kwa maana anataka kumkomesha hata yule ambaye ni adui yake upande wa magharibi alionekana kwa namna moja au nyingine anasaidia kimbinu labda na silaha za rasha rasha labda na technical labda na kutusaidia baadhi ya watu kwenda kule kwa yakuwa anapambana kwa hali nzito zaidi hali imekwenda miaka tisa rushia akaondoka. baada ya kuondoka rushia afganistani ikawa kawa uislamu au kwa wao kwa wanapambana katika vita ya ya ndani ya makabila baada ya kuondoka mvamizi makabila fulani yakawa na nguvu kwa, kwa, kwa kuna mvutano pale ndani Khaliliikaenda mpaka mwaka 96 kundi likaibuka kundi la Taliban ambalo lilikwenda likapata nguvu kule ndani likaweza kusimamisha dola na imara islamia afgania yani dola ya kiislamu ya kiafghani so dola ya kiislamu yakilimwengu Kilimwengo khilafa dola ya kiislamu ya kiafghani ndani ya Afghanistan wakaasisi utawala wao wakiwa na msaada kutoka katika baadhi ya miji ya waislamu kama vile Qatar Saudi na kingineko wakawa kiungwa mkono kwa namna moja au nyingine baada ya pale afgane eh, kubwa duniani superpower amerika anahamu na anaitaka ile mali ghafi katika ardhi ya Pakistan Afghanistan. Japo upande wa pili pia anaona hatari ya kile ya kile kizazi ambacho kina kinazaliwa kina ndani ya ardhi ile chini ya utawala wa Afghanistan, wa, wa, wa, wa palebani ndani ya Afghanistan. Anaiona ile athari as, kwamba akiendelea kuacha hicho kizazi fikira ile na mtazamao ule utatawanyika katika maeneo ya Faist na itakuwa ni ngumu kwake kuendelea kutawalia ardhi ile. Kwa inabidi asafishe na afute kile kizazi, alete kizazi kingine chenye ufahamu amba na upandikiza yeye ufahamu wa demokrasia ufahamu ambao si wa Kiislamu. Koyo kuna ajenda ya mali ghafi lakini kuna ajenda ya kufuta kile kizazi ambacho kinakuja na ufahamu mwingine ambao unahatarisha tawala zilizoko pale zenye kuendeshwa kwa muji wa ubaraka baraka wa, wa, wa Amerika lakini pia kuleta uh, harara katika umma wa Kiislamu kwa jumla watu. Amerika wakatengeneza propaganda ili kuhalalisha kuvamia ardhi ile. Propaganda yenyewe ilikuwa kutengeneza mashambulizi ndani ya ardhi yake yenyewe leo pakatengenezo mashambulizi ya September 11 ambako ilivunjwa majumba pata mawili na ofisi ya Pentagon baada ya pale George W Bush uh, kipindi kile akatangaza vita hakusubiria taridhaa ya umoja wa mataifa ye akatangaza vita kwamba ashpata sababu akimdai Osama bin Laden Lasi hivyo anapeleka mashambulizi ndani ya ardhi ya Pakistan Afghanistani akisema vita ile ni nyepesi ndani ya basari 45 itakuwa imekwisha na atakuwa amemtia mikononi bwana Osama bin Laden ile ilikuwa ni si ni, ni, ni, ni wa kisiasa ni, mich ni michezo ya kisiasa lakini lengo sio hilo lengo ni haya mambo makuu mawili mali ghadwa katika ardhi ile lakini pili kufuta kile kizazi ambacho kinakuja kwa malezi ambayo yeye mwenyewe hayaridhii ambayo anahisi kwamba malezi haya atakuja kuleta e, sintofahamu Nakuja kuja kuwakwaza kwa namna moja nyingine kama miaka mingi baadaye ijayo chini ya zile tawala ambazo ziko katika ubaraka wangu kama Pakistan na maeneo mengi ya pale. Kwa Afghanistan akaingia Amerika na kila aina ya silaha zake. Japo kwa alipata salamu kwa Warsaw Walimwambia unaingia lakini jiandae kwa sababu unaenda kupigana na watu wanao wanao wanaoibuka wanao, wanao kutoka ardhini. Aliyasema ile kwa sababu alikuwa na experience ya miaka tisa na kila aina ya silaha. Maslaha, madege makubwa, silaha ina mpya alitumia kila aina mbiru lakini mwisho wa siku alikimbile ardhi akawaacha watu na ardhi yao. Kwa hivyo ana experience na bahati zaidi ni kwamba ni maeneo ambayo hawana umbali sana. Kwa ni jamii ambazo zina, zinafanana katika baadhi ya mambo hali ya hewa na na Kwa anawajua kwa undani sana wale Waafgani. Amerika akaingia akiwa anajua anakwenda kumaliza shughuli kwa muda mfupi ili yaweze kuingiza utawala na katika aridhi ile, utakaendesha kwa misingi ya kidemokrasia na ubepari wake ambayo ndio mfumo unaotumika hivi sasa ulimunguni na kufuta kile kizazi ambacho kimekuja na mtuzangu mwingine. Ah, a vile vile kuweza kuweza kutononoka na mali ghafi zilizo katika ardhi ya Afghanistan. Toka moja mwaka huu ndio mwaka rasmi ambako dola ya kia Amerika imeondosha askari wake ndani ardi ya ardhi ya Afghanistan. Na tunapozungumza ni majuzi tu ah Taliban kuchukua ardhi utawala katika ardhi ya afganistan. Bila shaka tumezungumza kwa ufupi sana. Sasa uislamu unatutaka tuyaangazia haya mambo kwa sababu yanatuhushu kama waislamu. haiwausu kama wafugani, inawahusu kama waislamu kwa sababu ni waislamu waliovamilia na wavamize na wavamize meondoka Hapa kuna mambo mengi ya msingi ya kundi, ya hili ile Kwanza kwa nini Amerika ameondoka? Je, kashinda au hajashinda? Na kama kashindwa kivipi na kama ameshinda kwa sura gani? Na nini mustakbali wa Afghanistan baada ya Amerika kuondoka? Haya ndio mambo ya msingi. Huko nyuma tulikuwa tunaangalia birokrasia kwa ufupi e, historia ya ile katika hali hile Kwa ufupi sana. Amerika ameingia pale akiwa na malengo hayo maku mawili. Lakini tukizungumza katika battlefield katika uwanja wa kivita bila shaka Amerika ameshindwa lakini ameshindwa sehemu mbili kubwa ameshindwa kufikia malengo lengo moja la msingi labda alijeli pita kwa njia nyingine lakini mda wote hakuweza kufanikiwa naini kuchukua sarawati au mali hizo katika milima ya Afghanistan kuna mali nyingi sana ambazo exhumation zao wanasema kuna mali za zaidi ya trilioni saba dola ya kia Amerika. Wengine wanasema tatu, wengine tano, wengine saba, lakini kwa ufupi ni nyingi sana. Kwa Amerika anachukua mkopo wa riba kuingia pale ili kuweza kuchukua zile tarawati. Mali ghafi. Kama anabochukua maeneo mengine malighafi nyingi sisi katika ardhi zetu zinachukuliwa na wa Magharibi na tunabaki na njaa. Kiasa kwamba kama mali hizi tungeweza kuzitumia inavyotakiwa sisi kama sisi basi pasingekuwa na na, na na viki na sisi ndio tungewapa misaada. Yaani ushangae kwamba ardhi ya Tanzania ikitumika malighafi yake nzuri ikatoa msaada kwa Uingereza. Naam. Lakini kwa sababu mfumo ni wa kibepari wao ndio wamehozi Maeneo yote nyeti duniani wameweka mikono yao wameweka taasisi zao tunabaki na viki na njaa utawashangaa watu wananjaa wana madini ya Tanzania yetu wana madini ya dhahabu wana almasi wana rubi Wana mafuta wana uranium wana mbuga wana milima wana bahari wana maziwa a wananjaa lakini Uingereza ana kitu gani ambako leo anaendelea kutoa msaada kuzitisha. Hamna kitu. Kongo hapo ni viki supo lakini ardhi ile imejaa mali kupita maelezo. Ni miezi kadhaa iliyopita walionekana wakongomani kongomani wanaichota dhahabu kwa machefi. Ilivokuwa nyingi ya yani. Wanachota dhahabu kwa masoleo wanajaza kwenye viroki. Ardhi mali nyingi mno lakini wanaziki kuliko ardhi wa yenyewe hu ni mfumo wani na hakuna anaweza kuondosha hiyo hali pasi na kuondosha mfumo Wala sio mtu fulani labda mtawala fulani akija Aa, a vyote viko ndani ya mfumo vyote viko katika mikataba ya kimataifa waliofunga wao hali inabakia hiyo watu wataendelea kuumia lakini mali ghafi zimejaa katika ardhi zao Naenda mali mpaka nchi inaitwa mali ni kwa sababu ya wingi wa mali lakini raia wananjaa njaa nenda Nigeria kule ndiyo sehemu ambako kunatoka mafuta bora zaidi ya petroli katika jimbo la Niger e, Delta lakini wanaviki wanajanja taabamu kositoma mali ghafi lakini zinawotononosha wa mabeba pale kwao toka mwaka moja mpaka leo elfu mbili na moja, lewe, mbili na na moja Amerika anaondoka rasmi katika arabi ya Afghanistani wametumia dola trilioni mbili dola mbili eh kama karatu 70 sijatajenga sioni ghadiri oninga yani ni pesa nyingi sana ambayo amechukua kwa riba na imeongeza imeongeza katika deni la America market ndiyo nchi inayodaiwa zaidi duniani lakini nadaiwa na matajiri wa ndani ndiyo naidai zaidi imeongeza deni kubwa sana la taifa la Amerika bila ya kupata mrejesho Maana yule mkopo ni wariba na kila siku unazaa. Na wameuchukua waingia katika beto katika beto katika vita watarejesha wana mmoja au nyingine. Vita haijalipa Sasa kuendelea kukopa katika vita ambapo hailipi? Amerika amesema basi. Lakini ukijenda katika uwanja wa vita wanazungumza wao kwamba Taliban wana askari kama wengine laki na wengine na tano lakini amerika aliingiza askari 3000 mpaka anaondoka waliingia tatu ukionganisha na training askari wapya wapo garatani 3000 waliwatrain wakitumia dola bilioni nane kutrain 10 la afghani kwa nyupons na kila silaha za kileo unazojua walipewa lakini pamoja na yote hayo na kuingia na washirika wake wanato wakaingia wajerumani na na waingereza wote wakaingia katika ardhi ya afghani ndani ya miaka ishirini bado ardhi ya moto kwa askari mmoja wa Amerika vile vifaa alivova na silaha yake askari mmoja tu ilikuwa ina contain dola saba yani vile vifaa na silaha yake alivyo alivyokuwa msheheni askari mmoja wa Amerika ilikuwa na contain dola saba kwa mmoja tu sapiga kwa laki 3 piga silaha piga safari za mafuta nana do tumetumika trillion 2 dola kwao rafiki haijalipa lakini pia askari wamedondoka wengi sana ukiuliza katika media utakwambia ni 2400 lakini ni zaidi 1016 maiti zimekwenda katika ardhi ya Amerika na zaidi ya 8000 wamepata majeraha Mwisho wa siku askari wako wamechoka vita wakawa na wengine wanapata wazimu, wengine wanajijeruhi Makusudi warudi nyumbani. Maana kejui kama utotoka mzima, kwa hiyo ukijipiga risasi katika mkono au mguu, bora uvunje mguu lakini uendelee kula good time nyumbani kuliko kubaki hapo ukabebwa kwenye nini? Kwenye sanduku. Hiyo ni hali na wametoa pesa chungu mzima. Qur'ani inatuambiaaje katika mazingira kama haya? haya naojiri ya watu kutoa mabilioni ya mapesa kwa ajili ya kupambana na uislamu qurani inyatambua hayo kwa mujibu wa qurani allah subhanahu wa ta'ala anatuwambia ndani ya qurani inalldhina kafaroo yunfiqoon amwalahum liyasuddu an sabilillah Hawa wale ambao wamekufuru wanatoa mali zao nyingi sana ili wawe, ili waweze kuwazuia watu katika dini ya Allah. Kwa hiyo kutoa trillion mbili na zaidi ya hapo kwa Afghanistan na kwingine yanafanyika hayo haya Quran inatambua kwamba wanafanya. Ema kwa vita au kwa ushawishi au kwa kuaripa vibaraka au kuaribu ufahamu ili mradi kwamba watu wanatoa pesa chungu mzima kuvuruga kadhia ya Uislamu. ima kwa vita au ni kuwatengeneza ku, ku, ku, watu ambao watakuja kuleta ufahamu mbovu na kuwalipa mbobu pesa chungu mzima ili waweze kuharibu picha halisi ya yote inafanyika haya. Qoina alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddū 'an sabīlillāh wa yanṭū'u mālisāhum kathīran liyawizha kuzuia njia Allah aweze kuzuia Uislamu. Fa sayunfiqunahā. Allah anasema watatoa hizo mali thumma takunu 'alayhim hasara kisha watakula hasara ثم يغلبون كشاء وتشندوا والذين كفروا الى جهنم يثرون ووالله الذين كفروا واتفuhuliwa جهنم. kwao kadhaa kama hizi kusikia wala si jambo la ajabu wala si uongo ni kweli ametoka mabilioni ya, ya ya dola lakini mwisho wa siku wamekula hasara na wameiacha ardhi ya Afghanistan. mazingira ya kuondoka Afghanistan Ndiyo mjadala huo upo pia vipi waondoke kwa hivyo na waiache palebani ikichukua ardhi kwa urahisi kwanza ikumbukwe haya yanawezekana kwa sura mbili kwanza wamewahi kutaka mazungumzo mara kadhaa na watalibani wa na mazungumzo ya mwisho yamefanyika mwaka F2 na ishirini mwaka jana wakitaka amani hata wakati wa Trump hayo mazunguko yamefanyika sana tu japokuwa wanafanya wanamakubaliana wana, na wana, yanabadilika pande zote mbili hawa wanavunja hawa wanavunja lakini yamfanyika si mara moja au mara mbili kwa hiyo la wao kutaka negotiation ili waondoke kwa amani ilionekana kwamba wamekubaliana masuala ambayo limefanyika mara nyingi kwa kuondoka hivyo inawezekana kabisa ni katika yale makubaliano ambao walikubaliana bana atuishie hapa kwa temu hizi na hizi na hizi tutaondoka takuachie muendelee na mambo yenu lakini tunakusudia haya na haya na haya na haya Ilo inawezekana lakini la pili inawezekana wameondoka kwa sababu kila wanapozidi kukaa hasara inaongezeka kwa bora tuondoke tuna kama alivozungumza Biden rais wa Marekani Yuse aliulizwa kuhusuana na kufanya reconstruction yani kujenga ku, uh, ku -ku -ku -ku -ku upya Afghanistan. Akasema sio jukumu la Amerika kujenga upya Afghanistan. Jukumu la Amerika ilikuwa ni kwenda kupambana na magaidi, basi kwa hiyo sisi hatuwezi kuendelea ku kubaki pale tukapoteza mali na kupoteza askari wetu. Haya kaya jibu, miongoni mwa maswali wa raisi wa Amerika wa leo. Kwa hiyo unaona picha halisi ilivyo kwamba inawalazimu aondoke kwa sababu kuna, kuna hasara ya mali na hasara ya roho. Kwa lazima aondoke wataendelea kubatu katikalipi wakati ile ajenda ambayo walitaka imefikia malengo au haijafikia malengo. Inawezekana moja kufikia malengo kwamba ku, ku, ku, kuleta ile sakafa yao katika ardhi ile. kwamba hao wana fulani ambao sisi hatuitaki. Tunataka sakafa ya kidemokrasia ndiyo itawalee maisha ya Watu wanafikiria kimagharibi wanawaza kimagharibi wakiamka wanawaza kimagharibi wanaamka kimagharibi wanalala kimagharibi hilo ndo nilitaka kwa kiwango fulano afanikiwa kwa sababu nidhamu zilizokuja karzai na nini siko nidhamu ambazo hazina nafasi uislamu ulikuwa hauna nafasi kwa yale yote yaliokuwa yanazuiwa yali kwa nidhamu kwa mtizamu kwa, kwa namna walivyokuwa kiendesha wapale bani yaliruhusika wanawake wakaoka uchi tena mabaya kafunguliwa madanguro yakawepo picha ya uchi uchi yakawepo na vurugu zingine zote ambazo zilikuwa zinapatikana katika ardhi ya ardhi za kimagharibi yalikuwa inakuwa implemented katika ardhi ya uh, Afghanistan kwa hiyo hilo inawezekana lilifanikiwa kwa kiongo fulani na leo naamu kwa sababu hata ukiangalia wale wanaokusudia kukimbia ni watu ambao walikosa washalewa wasa, katika yale malezi. Miaka ishirini ni mingi sana. Maana kuna watu wengine hawajawahi kuona hata huo utawala uliokuepo hapo kabla kwa sababu labda na miaka 18 na 19 amekuja kutana na tawala ambazo kuepo ambazo zilikuwa funded na Amerika kwa sababu miongoni mwa fedha zilizotolewa ndani ya Amerika si kwa ajili ya jeshi pekee yake isipokuwa kusimamia ya pia serikali ya Kiafghani ambayo unaona sasa una hivi wanazifunga zile akounti za benki ili at waweze kuba, kupata zile fedha ambazo zile ya wasile ya moja kwa moja kwa hivyo hilo lilikuwa limefanikiwa kwa kiwango fulani kwamba waliweza kusakafisha ardhi ile watu wakaacha zile ile mitazamo ya Kiislamu Wakawana mtazamo ya Kimagharibi na ndio unaona hao wale kwa kimbia kuingia katika madege ya kijeshi nasikia wametupwa kwa mseveni hapo malengo na sikira waende ukimbizi na Marekani au Ulaya Wakali good time matoke yake wamebwagwa kwa mseveni hapo wamekuwa nao ni wakimbizi kwa asli picha iko hivyo. Inawezekana aliondoka kwa makubaliano au aliondoka kwamba hamna la kumfanya aendelee kuwepo ni hasara za nafsi na roho na mali, kona Hatuja, situa, laki, kwa inabidi sisi tuondoke. Hatujaihaijali tutasemwaje? Maana kataoingereza amelaumwa Amerika kwa nini wameondoa jeshi lake ndani ya Afghanistan kwa yale wanayona yanaendelea. baada baada hapo bila kifupi tuzungumzie nini sasa? Mustakabali. Uh, wa ile ya afghani pale wapo na wamechukua nchi uh, Mule ndani kuna makundi mawili kuna mukhlisin watu kuna wa niikhlasa hasa na wale pambana na maadui kwa ikhlas hasa wamtoe adui katika ardhi yao na kisheria ile ni jihadud dafi ya kumuondosha adui katika ardhi hiyo inatokezea mahala popote kitokezea katika ardhi ya Islamu wakivamiwa kupambana adui aliovamia midhaib shar'a nani jihad la mushahfi hakuna shida juu ya hilo atakayetokea akasema sio huyo anakuwa na matatizo kidogo kwa hiyo tunachokiona katika uchambuzi wa kisiasa kwa sababu Islamu ni mfumo kamili wa maisha na una siasa yake na una uchambuzi wa kisiasa ni kwamba kinachojiri pale ni moja katika maeneo ya kwanza ndani yake kuna makundi ambayo ni Palestina na kuna makundi ambayo bila shaka yana yanaweza akawa na ya, ya mkono wa Kimagharibi kwa sababu katika maeneo ambayo yenyeki na nimepesi pia kutumbukiza mwa puppets ni katika vikundi vya kijihadi Mzee wakaja watu kakamuona kabisa ni mujahid, mashallah kila akizungumza aya na hadithi, ndevu kaziachiia, anauelewa wa, wa, wa mapigano, mkampa mpaka nafasi, mkampa frontline, mwisho wa siku ana agenda zake na anavurusha na anafika kipindi, anaalivuruga ile kundi au ana likundi, awana, anawauza kwa namna moja nyingine au anatekeleza malengo waliotumwa na wa magharibi. Na haya ametokea maeneo mengi. Hata ukiangalia sababu ya kuvunjwa dola ya like Islam, alitengenezwa mtu ambaye ni Mustafa Kamale ya ambaye asili ni Wayahudi na akakuzwa na magharibi mpaka akapewa nafasi katika dola akapewa mpaka umeja general baada ya kaivunja dola ya Kiislamu na namna alikumkusa ni kuwa kwamba kila anapopeleka vikosi vyake kupambana na ma, na, na wavamizi ambao walikuwa na Uingereza na na mataifa ya Ulaya anashinda kwa kishinda huko jeshi la Ki-Osmani ninampa credit kwamba yes, panisha viao wanapanisha na akawa tena alivyokuwa anafanya maajizo kila anapotoka kwenda katika, katika mapambano lazima watu wasali dakika mbili e, kumuomba Allah subhana wa ta'ala kumbe muone kwake amejaa ukafili mwisho wa siku anakuja kupewa nafasi nyeti ya jeshi anaivunja dole ya Kiislamu na kuanzisha dole ya Kituruki ndiye ndiye anakuwa rais wa kwanza wa Uturuki akiitwa Ata Turk yani Father of Tarki, baba wa taifa la Uturuki. Kwa hiyo haya hapo. Kwa hiyo inawezekana mule ndani wakawepo watu wa namna hiyo ambao wakawa na divert agenda. Sasa makundi mawili moja litakalo litapele ndio litaonesha mustakbali wa wa taifa lile. alhasli wa Magharibi kutoka hata kama watakuwa na mikakati mingine ni aibu kwao, super power naondoka mikono mitupu mikono nyuma, malengo hayatimia umekula hasara ya mali na, na, na nafsi. Of course ni aibu kwao tena ni aibu kubwa lakini hawa yatulia. na unawezekana wameshindwa upande mmoja lakini je watashindwa na upande wa pili kushinda kimfumo Ili wa washindwa kimfumo manake hao waliopo wao na ufahamu mzuri wa siasa ya Kiislamu na wana ufahamu wa Uislamu wasio na ufahamu wa Uislamu wa kimaeneo kwa mba ni sisi wako gani tu kama ilivyokuwa hapo kabla hakuna kitakachoendelea kichoendelea watakuwa wamemondosha adui lakini wameganda katika mgando wa kizalendo ni mgando ambao wa hautowasikia hauto wasaidia kwa lolote lakini kundi la makulisi likibeba kibeba halisi ya Uislamu kwamba sasa sisi ni Waislamu tunataarget sasa ya kurejesha maisha ya Kiislamu tukatengeneza dola ya Kilimwengu ya Kiislamu Khilafa wakiwa na fikra hiyo na wakaifanyia kazi wataishi watawashinda wa magharibi kwa vyote watawashinda katika battlefield na watawashinda kimfumo na huo ndio ushindi mkubwa ambao ukisikiwa watakuwa wameshindwa kisawasawa lakini kama bado watabakia na fikra za kizalendo kwamba sisi wafugani katika maeneo yetu haya na wakalekunde ambayo lina, lina lina agenda za kimagharibi likaweza kuimplementi yale ambayo wamechorewa bila shaka itakuwa ni vita ambayo imeisha na kweli Magharibi kaondoka lakini kaondoka ye fikira zake mtizamo wake vibaraka baraka wake wanaendelea kufanya kazi kama ambavyo waliweza kuondoka mataifa mengi duniani lakini fikira zao mitizamo yao sheria zao sera zao na vibaraka wao wanaendelea kusimamia ardhi hizo kwa maslahi yao mpaka leo oyo mustakabali wa afgani utabakia katika sura hiyo ikiwa ndani ya yao moja katika makundi wakaweza kufanikiwa basi itabakia katika sura hiyo lakini kama watabeba fikri ya Kiislamu kama wanavyoinadi kwa sura ile ya Uislamu kama mfumo kamili wa maisha auna mipaka ya kijografia inijumbe wa Kilimwengu wakaweza kustabikisha sasa maisha ya Kiislamu kale ambao hawajawahi kufanya hapo kabla kwamba sasa wanadola ya Kiislamu ya Kilimwengu hawajawahi kuwa nayo wakiwa na fikra hiyo watalishinda watawashinda wa magharibi si Amerika peke yake bali wa magharibi kwa ukamilifu wao na mfumo wao wa kibepari na waweze kutabikisha Uislamu kama ambavyo umefundishwa na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam hiyo hiyo ndio picha halisi ya uh, kinachoendelea pale na huo ndiyo uchambuzi mfupi wa kisiasa ambao sisi kama Waislamu kama chama cha Islam cha kisiasa cha ulimwengu hizi utaharifu tunaweza kuangazia Waislamu na kuonesha picha halisi inaendelea katika ardhi hili nadhani nimezungumza kwa kina kwa muda mfupi japokuwa yako mengi ya kuzungumza lakini kama ilivyo kawaida huo ni muda wa kutoa fursa ya jibu maswali yale ambayo yatokana nyinyi mliosikiliza haya mazungumzo. Naam. Kwa hiyo maswali inshallah wanakaribishwa. Swali so, lolote ndani ya mada au nje ya mada unaruhusiwa kuuliza. Bismillah. Naam. Waalaikumsalam. Pam, so, so, zake anauliza nauliza kama hali hiyo ndivyo ilivyo, kwamba wale ni kikundi cha mapigano, hakina uweledi wa kisiasa, kiasili uelezi wao wa kisiasa ni mdogo kwa sababu uwezo kuwa uelezi wa kisiasa wakati haufahamu hau, hau, siasa ya kimfumo na kutofautisha mifumo miwili na kuwa umekamata upande gani. Kwa hiyo wao wa kisiasa asili si mkubwa. Wana uelezi katika battlefield, katika viwanja vya vita lakini katika siasa kidogo hawako vizuri sasa anauliza muuzaji walakao wanawakati wa hiztaridi ni mabingu wa siasa wanaijua siasa yote ya kiislam na isiyo ya kiislam wanajukumu gani la kuwafikia ndugu zetu na kuwapa ufahamu sahihi wa siasa hilo bila shaka altafanya kwa sababu ndani ya Afghanistan alhamdulillah bishaka harakati hii kama ilivyokilimwengu kule ipo na imechukua nafasi hata katika kongamano la kimataifa la mwezi wa Rajab tuliona mwitikio wa Uislamu katika ardhi ile walivyoitikia kwa nguvu zote kuchukua picha ya Uislamu kama mfumo wa maisha iwaki limwangu na sio Uislamu wa kimaeneo kwa hivyo bila shaka ninataraji kwamba jimbo utafika na sio mara ya kwanza walifikishiwa mwanzo kabla hajavunjika walifikishiwa lakini majibu yao yalikuwa wazi kwamba sisi tumejitahidi katika ardhi yetu ya Kiafrika na wengine wajitahidi katika ardhi zao sisi tunabaki na imara yetu ya kiislamu ya kiifuganye. Kwa hiyo ikabakia hivyo, wakaachwa na ufahamuo ambao na ufahamu wa mgando na ufahamu wa kizalendo ambao hauna tija katika kuonyanyua ku... Uislamu kama mfumo wa maisha. Na bila shaka kama Waislamu watakumbushwa, kama tunawaruhukumshia wa Waislamu maeneo mengine duniani, jukumu lao la kusimamisha Uislamu kama mfumo wenye sura pana ya Kilimwengu na sio sura, sura sura ya kimaeneo kama walivyotucholea Magharibi na mipaka hii ya kijografia kwa nisaaraji inshaallah leo ita fanyika Naam Walaikum salaam Walaikum salaam Wewe ardhi ya pale panasemwa mengi lakini kuna madini mengi hayana tofauti tofauti rahabu nana lakini panasemwa ureni mpya ipo madini ya ureni maana na ugali wake unajulikana mafuta pia unasema yapo. Kwao al ile ardhi na mali nyingi ambazo haijajimbwa. Na sio hiyo pekee yake, wa islamu, wa mibariti, mali mengi wa Islam Mwenyezi Mungu amebariki. Mali iko nyingi. Baaya hata uturuki nadhani mkataba unaisha uh, mwaka na tatu ambao waliingia uh, Mustafa Kamala za Turki huyo ndio dola ya kiislamu na mataifa ya magharibi yakiongozwa na wafaransa na uingereza wa na amerika wakati ndio ndio like ya kiislamu kwamba miongoni mwa waliokusudia katika makubaliano ya Rodana ah wa taru wa, wa kuchimba mali ghafi katika ardhi yao kwa muda wa miaka moja na kuvunja kutokwepo dola ya kiislamu kutokubadilisha aina ya maandishi walikuwa wametumia maandishi ya Kiragwe ya Kilatini na mengine mengi walokubaliana na itifaqiati wale Kwa hivyo ardhi za Islamu ni maburuku zimebarikiwa lakini hazina usimamizi wa kidola ili waislamu duniani waweze kutononoka na mali ghafi zilizoko katika ardhi zao. Katoke yake wanazifaidi wa Magharibi na kupitia baraka wao. Naam. Kisho lingine. na, -na. kwere wale. Ah sallaku limegeuka katika sura ya kwamba tunaona mtume aliyepata dola ya Kiislamu aliweza kuitanua ile dola. Kolekawa jumbe njia ya diplomasia na njia ya jihad. Sasa leo Afghani ameondoka Amerika, je wale watafanya hivyo? Asili talibani sio so dola ya Kiislamu. Khilafa kwa maana dola ya Kiislamu ya khilafa. Haiko hivyo. Ile ni dola ya Kiislamu ya Waafgani kwa kuna dola ya Kiislamu ya Khilafa ya Kiilimwangu ambayo ndio iliyasisiwa na Mtume Muhammadin Haikawa haina mpaka kijiografia, kiongozi wake ni mmoja na inahusu Waislamu wote na yule kiongozi ni wao wote hiyo haipo na haijasimama toka ilivyovunjwa 1924 huyo hivi dola vya maanae hata Saudi hata kama dola ya Kiislamu lakini ya Saudi ukienda Iran utakambia mamlaka ya ya, ya Kiislamu ya watu wa Iran imeishia hapo hata sudani pia alijiita dola ya kiislam Kwa hiyo hatuzungumzii picha hiyo. Kwa hata Wafugani hawajafika kuwa ni dola ya Kiislamu. Ile ni ya watu wa Fugani wakitekeleza baadhi ya sheria za Kiislamu. Sio zote. Kwa hiyo ili wapige hatua sasa wafikie huko, wauelewe pana wa kisiasa wakipanua ufahamu wao, waingize ule ufahamu sahihi wa Uislamu, wapanue ndio itakuwa dola ya Kiislamu. Haitakuwa tu dola ya Wafugani unielewa. Kwa mpaka sasa sio dola ya Kiislamu. Na kilichofanyika ni, ni ibada ya kumuondosha adui, jihadu dafi ya kumuondosha adui katika ardhi ambayo inaweza na Waislamu wote mahali popote wakivamiwa na ruhusiwa kisheria kupambana adui aondoke katika ardhi yao. Wala haiti kwa ndio manhaji ya kusomesha dola ya Kiislamu. Kwa akishaondoka adui ndio wanaangalia sasa. Tunathabikisha Uislamu kwa sura yake full package ya Uislamu au katika baadhi ya mambo wakitawalisha kwa sura yake halisi na hiyo kuna khalifa na nani misingi ile ya dola ya Kiislamu ila nakuwa ni khilafa ambayo baada hapo lazima itanuke haitoishia afghani lazima itanuke izikomboe ardhi zile zote Zirudi katika himaya yake na kutanuka kama alivyofanya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo afghani ipo katika sura kama hiyo so sura dola ya Kiislamu ya khilafa na Sawa, hasa katika haya makundi ya mapigano kuna mambo mengi ndani yake. Kuna yale ambayo yamesimama kwa ajili ya kupambana na adui, kama walipovamiwa wa Russia, Russia ilivomea wa Chechnya, wa Chechnya walisimama wakapambana naye. Hakuna shida hili, sababu wamevamiwa. Haijawa troops kama troops ni umma kama umma wanapambana na adui. Amekuja Russia afghani wakapambana miaka tisa umma kama umma sio kundi kama kundi na maeneo mengine wale vamewaka wakasimama kama waislamu akamuondosha adui maisha akaendelea sasa so, kumakuja nadharia ya kuanzishwa vikundi katika vikundi hivi kuna sura mbili kuna wale ambao wanazo wakanafanya kwa waislamu ambao Mwenyezi Mungu ndio zaidi lakini katika ibada ya jihadi ndio semmo ambao ni nyepesi pia kuanzisha makundi ambao wanakuja kuchafua Uislamu ambao magharibi wanafanya pia kiangalia kama walivokuwa ISIS niko alama nyingi ya kuonesha kwamba hawa ni grupo limetengenezwa kuja kuchafua mazingira kutoa picha halisi ya Uislamu. Kwa hiyo kwa vitendo vingi vya ajabu ajabu ambavyo vinahamishwa na Uislamu lakini uhalisia hukwa hauko hivyo. Kwa katika hivi vikundi viko ambavo Mwenyezi Mungu kama vimesimama katika haki na anana lakini la kumuondoa shadui katika vya ya Uislamu hilo ni kwa mtu yoyote iwe ni kikundi iwe ni waislamu kwa jumla hawa kusimama kuondoosha na kuondoosha sheria ikatazi lakini hivi vikundi ni sehemu ambao magharibi wanapita sana tena vikundi venye sura ya kijihadi wanapitia humo na ni gesesi sana kwao kufanikiwa kwa sababu miemo yake hisia zake mito yake ni mepesi na inavutia kipigo tashkili kuzana jihadi, ikapita zile aya unaona firdaws hiyo lakini inawezekana anayefanya hiyo kazi si katika wewe na hata vijana wengi wa Uislamu walipotezwa wameangamizwa wamefutwa katika ardhi walihamasishwa na watu ambao sio kwa sura ya jihad. Kwa hiyo ni sehemu ambayo kweli wa magharibi wanatumia sana kuweza kufanya ya kwao lakini si vyote kwamba vyote vio katika bafili, isipokuwa vipo ambao katika haki na hivyo na hiyo haki wako ndani yake watu ambao sio na wako ndani yake ambao siyo. ndiyo Lakin iku sebab ni ana gaib sese atujui tunahukum zahir. Nya ka sa. Nah. Waalaikumussalaam. Nah. Ee Sheikh maswali masori mawili. Kwanza anauliza kuhusiana na makaburi kujengewa. Na pili anauliza kuhusiana na, na kushik, kuzikwa mashekhi mbele ya misikiti tai kaza nasala la kwanza kujengea makaburi kwa namna kama yeye kwa kama wanavyofanya Wakristo, sio? ujengeajiwa hufai kisheria. Akakuta mm -hmm. kaburi liko hivi au nyumba kabisa na anaijengewa pale. Haupendeziki kisheria. Na au kumpendeza Mtume Muhammad alipoingia Madina moja katika amri aliyoamrisha, aliamrisha ziwae zi koko zote. Akaambishwa wala tad'a qabran ila sawaytahu na usiliyache kaburi sikuo melisawazisha ya niliwe sawa sawa sio tunap jumba huku huku kama kijumba aa ah, ah. iweke sawa kwa hiyo na yako, na ziko baadhi ya riwayati tunaonesha kwamba saala kujengea makaburi kama wanofanya wasio waislamu haifai kaburi liwe la sana ionekane kwamba ni, kwa ni kaburi basi kama utaweka kumbukumbu ya fulani sana lakini ni kujengewa jumba na na na sheria haifai. Lakini ukakuta wanaofanya hivyo nao watasimama kwa dalili zao. Lakini kwa, kwa, kwa zile ambayo tumekinai sisi jambo ambalo halifai. na mtume kali kataza na makaburi kwa, kwa sawa kweli iko hivyo. Ama swala la mashaka kuziku mbele ya makaburi pia sio katika Uislamu. Kwa sababu makaburi yana maeneo yake. Msikiti ni sehemu yake ya ibadaati. Makaburi yanjulikana kwamba sasa flan na hiyo kule kanziko hapa hili waje. Ah, yani hapa anapata anapata msamaha kwa Mungu kwamba amejikwa naye atakuwa anasika ibada au anakuja kuhudhuria. Ah, kwa hiyo alhasli si jambo lenye kupendeza. Japokuwa wamextilafiana watu kwamba msikiti ni nini. Wale wale kwamba msikiti ni eneo hili nje hapo sio msikiti kwao wa kumzika hapo nasema hatujamzika msikitini tumemzika nje ya ndani ya msikiti sasa wewe nikukumbe dua watajenga hoja lakini inapendeza kama kuna makaburi akaziko makaburini sababu sehemu maalumu eleweweko kwa ajili ya kuzikia watu kwa hoja kwa hiyo wengine wakazungumzia masafa kuwe kuna masafa eneo la msikiti mpaka uzika kuwe kuna masafa fulani kati ya msikiti na eneo la mazishi nao wana dalili yao. Kwa hiyo popo umevuka masafa unaweza wakazika Kwa hiyo rai ni tatu. kuzika kuweka kaburi e, nje ya msikiti. Wengine wakasema ni haramu wengine wakasema na makuruhu wengine wakasema hapana, sisi tutafanya kwa sababu sio ndani ya msikiti mtakatozo ndani ya msikiti, huko na nje. Wengine akaweka masafa ya kuzika hiyo hiyo maiti. Kwa kuna masafa karaa kama ambao zilipo katika baadhi ya riwaya na walizongumza baadhi ya wanazuoni kwaani amrun mukhtalafun fiin jambo ambalo kini teneuuliza mi natagua vipi nitakwambia ni aula tukamzika marehemu sehemu kuna kozikwa maiti wengine ndio aacha